Adolf Hitler. Ett namn som väcker mer känslor till liv än något annat namn. Hat, kärlek, fruktan, beundran. Västerlandets folkmassor tenderar att se ett fruktansvärt barnätande monster framför ögonen- när de hör namnet. Efter årtionden av massiv och konsekvent hetspropaganda. Så inte för oss nationalister med ett högre medvetande. Idag är det 120-årsdagen av Hitlers födelse- Radio folkbildaren uppmärksamma här med bemärkelsedagen genom att återge en alternativ, mer objektiv bild av födelsens barnet än hetspropagandans barnätande monster. I detta tal som ursprungligen publicerades som ledartikel av Dr. William Pierce i tidningen National Vanguard 1989 på 100-årsdagen av Adolf Hitlers födelse beskrivs vår syn på Hitler och vårt sätt att mäta storhet Den 20 april i år firar vi 100-årsdagen sedan födelsen av vår tids största man. En man som vågade mer och uppnådde mer, som satte sina mål högre och klättrade högre, som kände djupare och hade starkare inflytande på dem omkring honom, som var mer i samklang med själva den livskraft som genomtränger hela vårt kosmos och skänker det mening och syfte, och som gjorde mer för att tjäna den livskraft än någon annan människa i vårt eget tidevarv. Och trots detta är han den mest avskydda och hatade människan i vår tid. Endast några få, några tiotusental män och kvinnor, i spridda grupper runt om i världen kommer att fira hans födelsedag med kärlek och värdnad den 20 april. Medan alla struntförfattare och proffstyckare i de styrda nyhetsmedierna, bland de styrda politikerna och de styrda kyrkorna, kommer att slunga ut sitt hat och sitt gift och sina lögner mot honom. Och hundratals miljoner människor kommer att tro på lögnerna. Hur mäter man storhet hos en människa? Bara de mest vulgära och doktrinära av demokrater- skulle på allvar hävda att storhet är detsamma som att vara populär. Fast vi ska inte glömma att om man frågar mannen på gatan- om hans förslag till århundradets största man- så kommer ett hyfsat stort antal att lägga sina röster på Elvis Presley- John Kennedy, Billy Graham, Michael Jackson- och en del andra berömda lättviktare. Karismatiska underhållare inom politik- rockmusik, idrott eller vad man nu vill. Mer ansvarsfulla medborgare skulle borsta lättviktarna åt sidan och välja människor som har förändrat världen på något sätt. Vi skulle höra sådana val som Franklin Roosevelt. Han räddade världen från fascismen. Albert Einstein, han hjälpte oss att förstå universums natur. Och Martin Luther King, han hjälpte oss att överbrygga rasgränserna beroende på om medborgarens personliga intressen lutade mer åt politik, vetenskap eller raslig självförnedring. Men om undersökningen istället gällde att utse århundradets ondaste man, eller mest hatade man, eller den man som haft det mest negativa inflytandet, så skulle minst tre fjärdedelar av de tillfrågade, såväl arbetare som akademiker, ge samma svar. Adolf Hitler. Detta faktum återspeglar den roll som Hitler har tilldelats av de styra massmedierna och kan inte betraktas som något genomtänkt och förnuftigt val. Allt detta gör upphov till flera intressanta frågor. Exempelvis kan vi fråga oss hur vi hamnat i den absurda situation vi befinner oss i idag, där vi sätter vårt lands, vår planets och vårt folks öde i händerna på en ansiktslös massa av väljare som demonstrerar sitt omdöme både genom de tv-program de föredrar att se på bästa sändningstid och genom de politiker de lägger sina röster på i valen. Och vi kan ställa oss en annan fråga som är precis lika viktig. Med tanke på att vi vet hur lätt massan kan vilseledas, hur kommer det sig att vi har tillåtit praktiskt taget alla massmedia, inom både nyhetsförmedling och underhållning, att hamna i händerna på ett folkslag vars intressen står i diametral motsättning till våra egna? Vad som kanske är viktigare då vi funderar över mänsklig storhet är emellertid frågan hur vår värdegrund kommer att vändas helt upp och ner. Så att Franklin Roosevelt betraktas som en hjälte och Adolf Hitler som en skurk. Inte bara av den tröga och enfaldiga massan utan också av de allra flesta inom vår så kallade intellektuella elit där många stolt stoltserar med att de sant tänker själva. Vare sig vi bedömer en människas storhet genom hans inre egenskaper, hans karaktär och hans själ, eller genom hans yttre bedrifter, var Adolf Hitler en stor man i ordets rätta bemärkelse, om vi går efter en måttstock som vårt folk traditionellt har brukat använda. Vi har förstås inte möjlighet att jämföra honom med de många obemärkta storheter som aldrig lyckats göra sig kända för några storslagna verk eller gärningar trots sina beundransvärda inre egenskaper. Men om vi jämför Hitlers karaktär med andra politiska ledare under 1900-talet- är det som att jämföra en jätte med en samling dvärgar. Vad vardagslivet beträffar kan vi notera Hitlers asketiska personliga vanor- som kan jämföras med Churchills vanesupande och ökända njutningslyssnad. Vi kan betrakta hans personliga lojalitet till de som kämpat vid hans sida- under den politiska kampens dagar- och jämföra med Josef Stalins vana att mörda dussintals av sina före detta kamrater- –som potentiella rivaler så fort han inte behövde dem längre. Eller vi kan se ett lands raka, ärliga och uppriktiga sätt– –och jämföra med den försåtliga slughet som var Franklin Roosevelts kännetecken. På det andliga planet är de inre skillnaderna mellan Hitler och hans samtida ännu tydligare. Hitler var redan från början en man som drevs framåt av ödet– Hans närmaste från barndomen och till slutet av hans liv vittnar om samma sak som mer avlägsna och opartiska betraktare. Hitler hade en mystisk känsla av ödesbundenhet. En känsla av att ha valts ut och kallats av en högre makt för att viga sitt liv åt att tjäna sitt folk. Hans barndomsvän August Kubisek har berättat fascinerande saker som visar denna ödestro redan då Hitler var bara 16 år gammal. 20 år senare när han satt i fängelse efter ett misslyckat försök att störta den sittande regimen, skrev Hitler själv om sina motiv på ett sätt som visar hur långt hans vision sträckte sig. Vad vi har att kämpa för är tryggandet av vår ras och vårt folks existens och fortplantning, våra barns försörjning och blodets renhet, fusterlandets frihet och oberoende, så att vårt folk ska kunna utveckla sig för att fullgöra det uppdrag som universums skapare har tilldelat dem. Varje tanke och varje idé, varje lära och allt vetande måste tjäna detta ändamål. Allt ska prövas ur denna synpunkt och användas eller avfärdas allt efter sin ändamålsenlighet. Då kommer ingen teori att stelna till en död doktrin eftersom det är livet självt som allting måste tjäna. Den folkliga världsåskådningen räknar mänsklighetens värde efter dess biologiska beståndsdelar. I starten ser den i princip endast ett medel för att uppnå sitt mål och som detta mål uppfattar den bevarandet av människornas rasliga existens. Den folkliga världsroskordningen svarar också mot naturens innersta vilja. Den återställer det krafternas fria spel som måste medföra en ständig förbättring av rasen, till slutligen den bästa delen av mänskligheten. Sedan det vunnit herraväldet över jorden får fria händer att sträcka sin verksamhet även till områden som ligger dels ovan och dels utanför den. Alla kan vi ana att i en avlägsen framtid kommer mänskligheten att ställa sig för problem som endast en mycket högtstående stående ras som herrefolk med stöd av en hel världsmedel och möjligheter ska vara i stånd att lösa. Följaktligen är folkstatens förnämsta ändamål omsorgen av dessa högrasiga beståndsdelar, vilka som kulturskapande alstrar en högre mänsklighets skönhet och värde. Vi arier kan alltså som en stat endast förstå en levande folkorganism som inte blott tryggar detta folks fortbestånd, utan också genom att vidareutbilda dess andliga och ideella krafter för det till dess största frihet. En folkets stat har därför i första hand att höja äktenskapet från dess ställning som en ständig källa till skändning av rasen och istället skänkade det helgden hos en institution vars uppgift är att frambringa Guds avbilder och inte missfoster mellan människa och apa. Den har att göra rasen till medelpunkt i det allmänna livet. Den har att sörja för att den bibehålls ren. Den har att förklara barnet för ett folks dyrbaraste egendom. Den måste se till att endast den som är frisk skaffar barn till världen. Den som vill bota denna tid som är sjuk och svag i sitt innersta måste till att börja med uppbringa mod att utreda orsakerna till sjukdomen. Just detta ska bli den nationalsocialistiska rörelsens omsorg att överallt kälkborgerlighet samla och ordna de krafter i vårt folk som kan bli förkämpar för en ny världsåskådning. Vi är inte så enfaldiga att vi tror att man någonsin kommer att kunna skapa en tidsålder utan fel. Men detta löser ej från förpliktelsen att bekämpa erkända fel. Att övervinna svagheter och sträva efter idealet. Den hårda verkligheten kommer nog att göra sig påmind med tillräckligt många inskränkningar. Men just därför måste mänskligheten verkligen försöka att tjäna det mest avlägsna målet- och bakslag får inte leda oss på avvägar från denna avsikt. Lika lite som man överger ett rättssystem bara för att misstag smyger sig in. Lika lite som man förkastar hela läkekonsten bara för att det fortfarande existerar sjukdomar. Vi nationalsocialister vet att vi med denna uppfattning står som revolutionärer i den nuvarande världen och även brännmärks som sådana. Men vårt tänkande och handlande ska förvisso till ingen del bestämmas av vår tids bifall eller avböjande utan av den bindande plikten mot en sanning som vi bekänt oss till. Så skrev Adolf Hitler i Min kamp. Hitlers motståndare Churchill och Roosevelt var partipolitiker med partipolitikers sinnen och själar. Stora, opersonliga mål betyder lika lite för dem som sanningen. Det enda som räknades var deras egen samtids bifall eller förkastande, nästa valresultat. Att få medhåll i pressen. Röster. Stalin var den enda av de allierade ledarna som delade Hitlers syn på majoritetsbeslut. Han var den enda som till viss del drevs av en opersonlig ideologi. Men den ideologi som Stalin tjänade var den främmande, destruktiva, judiska marxismen. Och medan Hitler tjänade livskraften med instinkterna hos en profet, tjänade Stalin marxismen med instinkterna hos en byråkrat och en slaktare. En jämförelse mellan de olika ledarnas karriärer leder oss till en liknande rangordning när det gäller deras själsliga storhet. Churchill och Roosevelt föddes båda in i det politiska etablissemanget. De livnärde sig från det skattefinansierade tråget i åratal, på den ena offentliga posten efter den andra, där de girigt grep efter alla tillfällen för en större del av kakan. Men det var tillfälligheternas spel, snarare än deras egna insatser, som gav dem en plats i världshistorien. Stalin hackade ut sin egen nisch i historien i betydligt högre grad än sina västliga allierade och han var en mycket starkare man än någon av dem. Han var hård, hänsynslös, oerhört slug och fullständigt inriktad på att segra oavsett vilka hinder som kom i hans väg. Men med detta sagt ägde hela hans kamp för storhet och maktrum inom bolsjevikpartiet och dess föregångare. Han var en fulländad byråkratisk maktkämpe men ingen innovatör eller ensam pionjär. Endast Adolf Hitler började bokstavligen från ingenting. Genom en övermänsklig viljestyrka skapade han den fysiska grunden för att kunna realisera sina visioner. År 1918, då han låg på krigssjukhuset för att återhämta sig efter ett brittiskt gasangrepp, beslutade han sig för att engagera sig politiskt för att sträva mot denna vision. Han var en 29 år gammal invalid. Han hade inga pengar, ingen familj Inga inflytelserika vänner eller kontakter- ingen universitetsutbildning- och ingen erfarenhet av politik. Hans land behärskades av liberaler, judar och kommunister- som gjorde honom och alla som stödde hans idéer till utstötta. Fem och ett halvt år senare- dömdes han till fem års fängelse för sin politiska verksamhet- och hans fiender trodde att detta skulle bli dödsstöten- för honom och hans rörelse. Men mindre än nio år efter denna fängelsedom- var han Tysklands rikskansler och ledare för den starkaste och mest framåtskridande nationen i Europa. Han hade byggt upp den nationalsocialistiska rörelsen och lett den till seger över hela etablissemangets organiserade motstånd. Konservativa, liberaler, kommunister, judar och kristna. Därefter förvandlade han Tyskland och lyfte upp landet ur ekonomisk ruin och vanmakt medan amerikanerna under Roosevelts ledning fortsatte att stå i kö till soppköken. Han återställde Tysklands tro på sig själv och stora delar av det territorium som tagits ifrån henne av första världskrigets segrarmakter. Han stimulerade dess konstnärliga och vetenskapliga kreativitet och vann andra nationers beundran, eller i vissa fall deras avund och hat. Det var en bedrift som knappt har några motstycken i världshistorien. Till och med de som inte förstår hans livsverks egentliga betydelse tvingas erkänna detta. Men vad var då den egentliga betydelsen av Hitlers livsverk? En av hans främsta beundrare i Indien, Savitri Devi, har gett oss ett poetiskt svar på den frågan. Så här skrev hon. Den nationalsocialistiska tankens innersta natur sträcker sig inte bara långt bortom Tyskland och vårt eget tidevarv- –utan bortom själva den ariska rasen och mänskligheten och alla tidevarv. Den uttrycker till sist och slut den mystiska och ofelbara visdom– –enligt vilken själva naturen lever och skapar. Den opersonliga visdomen hos urskogen och havsdjupen– –och hos sfärerna i rymdens mörka vidder. Det är Adolf Hitlers största ära att inte bara återgått till denna gudomliga visdom– att ha brännmärkt människans enfalliga förälskelse i sitt eget intellekt, hennes barnsliga stolthet över sina framsteg och hennes brottsliga försök att förslava naturen. Utan att även ha gjort den visdomen till själva grunden i en praktisk nydanande politik av världsomspännande betydelse just idag i vår överbefolkade, överciviliserade och tekniskt överutvecklade värld vid slutet av den mörka tidsåldern. Mer prosaiskt uttryck kan man säga att Hitlers livsverk, till skillnad från hans samtidas, stod över politiken, över ekonomin, över nationalismen. Han hade mobiliserat en mäktig modern stat och satt den att tjäna vår ras, så att vår ras skulle göras värdig att tjäna livskraften. Klarsynta och idealistiska unga män från alla Europas länder, och även från länder utanför Europa, insåg vikten av detta uppdrag och de samlades för att tjäna honom och strida för hans sak- trots att de blev klandrade och utfrusna- av sina mer trångsynta landsmän. Ingen elitstyrka har kunnat mäta sig med SS- som mot slutet av kriget- hade många fler icke-tyskar än tyskar i sina led. Kriget räknas naturligtvis som Hitlers stora misslyckande- till och med som bevis för att han inte var någon stor man- av hans belackare. Men detta bevisar endast att han var en människa- Ingen gud, även om en gudomlig vilja verkade genom honom, och att han inte kunde utföra mirakel. Han kunde inte försvara sig för evigt, när nästan hela världens regimer gick samman i ett totalt krig för att dra ner honom och förstöra hans verk, så att de själva och de intressen de tjänade kunde återgå till de vanliga affärerna. Trots detta har han lämnat ett betydligt bättre eftermäle än någon av hans motståndare. Det som i slutändan kommer att avgöra Adolf Hitlers storhet är inte om han vann eller förlorade kriget, utan om han eller hans motståndare stod på livskraftens sida. Om det var han eller de som tjänade sanningen och människans utveckling. Vi behöver bara se oss omkring för att veta att det inte var de.